за подіями в СССРі, як я. Я знаю все. Не вірю. Чому це ти не віриш? Бо це дві більші різниці: стежити за подіями з комфортного євро-забугра і переживати ці революції на власній шкурі. Я це пережив, а якщо точніше, переживаю досі. А ти, мила моя, ні, твоя правда, Ліна не образилася, відчув Люденюк, аж здивувався. За мед дійшло Єврошкола. Але ж спробувати маю право. На те, що маєш право, а навіть маєш можливості для його реалізації, сказав Люденюк і почервонів, від недоречності цього фальшивого пафосу, якого він набрався, регулярно відвідуючи донедавна безкінечні мітинги за Україну, за її волю. І теде. То що спробувати? Лінна за своїх страшенно дорогих окулярів постила панькові очима бісики, від чого той увесь встав. Спробуй. Прошелестів він раптово пересохлим ротом і потягнувся до мінералки. Спочатку я спробую здогадатися, як тобі велося без мене весь цей час. Люденюк видушив із себе дурнувату посмішку, і безладно засовгав руками по столі. Отже, почала Ліна, після того, як ти підло і ганебно зрадив моє кохання до тебе. В її вдавно, байдужен тон вкралася нотка придушеного ридання, але вона швидко знищила її дозою алкоголю. Люденюк спробував щось сказати, але вона заперечливо встромила свої нігті з небаченим тут манікюром у його червоняву Патрійському долоню після того, як ти спутався з цією триперною бичкою, після того, як я послала тебе нахуй, в чорту, це я лише так сказала, але адреса була іншою. Так от, після того ти через три дні мусив піти лікувати трипер. Не було цього? Було-було, я краще знаю. Вилікувавшись, ти почав пити. Благо причина була, бо ж ти переконував знайомих, а в першу чергу самого себе, що це я тебе кинула і одружилася за Ананієм, а не ти. Кнуре, зрадив все те світле і чисте, що між нами було. А якщо так, то можна пити до взрачки, щоб ти успішно робив, поки тебе не скрутило. Про кум, про мою боротьбу, майн каф, мінь жінчим, про КАЕБ, про мою ротодоріку, про сексота серед моїх друзів, і решту вона не знає, подумав Люденюк. Цікаво, добре це чи погано? Допився ти поки що не до делірія, бо ще молодий, але заробив, хай буде для початку, виразку шлунку. Ну, що би там не було, але пити як свиняти змушений був кинути. Кинути кинув, а що далі? Ти мав роботу? Якимось інженером працював на заводі. Ти ж університет закінчив, чи не так? Люденюк бундючно кивнув. «Вільний час, а його у ітерівця, який не надто на службі, було фігіща, Тобі залишалося заповнювати лише одним блудством. І ти кинувся туди, пішов і, кажуть, по руках, чи радше по, сказала би, та Заратустра не дозволяє». «Заратустра, Семенович? Що?» Заратустра, кажу, Семенович, не дозволяє наш джерелівський старший Геціль. Примітка Ітер інженерно-технічний роботник СССР 60-80-х років 20 століття. Представник вазі середнього класу, відомого своєю аномальною пристрастю до читання художньої літератури. Не прикидайся, ти знаєш, якого заратостру я маю на увазі. А до речі, Семен веще ще живе? Не просто живе, добре живе, бо він тепер уже не гицель, а начальник муніципального притулку для бездомних собак і котів. Валерія Герасімовна, як депутат міськради, пролобіювала рішення виконкому і знайшла спонсора для цієї справи. Рада за обох! Але повернемось до нашого барана. Ти далі блядуєш, трахаєш усе, що вирушиться, криве, сліпе, горбате, далі сам знаєш. Трипер для тебе вже як належить. Підлікував трохи, і знов застере. І невідомо, скільки би так тривало, якби ти нарешті не підхопив сифіліс. «Ні», – вигукнув Людинюк. «Не було такого, нічого такого не було, ніякого сифілісу. Тебе, дівчина, занесло». Ну, один раз і то давно. Але я все виліков, а потім ще раз, чисто для профілактики, десять днів ковтав доксіциклін в комплекті з трихополом і ністатином. Ти, я бачу, фахівець з венеричних хвороб, але все одно без презерватива». Ліна замовкла, обом стало все ясно. Нарешті має відбутися те, що мало статися ще багато років тому, коли вони були молоді, красиві, і, як казали люди, створені одне для одного. І тоді не було б тих невдалих одружень, двох лінених і одного панькового, не було б дітей, що змушені зростати одне з відчимом, друге в неповній родині, а якщо без ефемізмів, то з дідом і бабою, тобто у джерелівських магдалинових батьків, не було б... Ні, вже не страждань, бо безкінечно страждати неможливо, а того непроминального щемливого суму, що не покидає кожного, хто втратив у житті щось дуже важливе, до того ж втратив безповоротно. Так Ліна і Панько стали коханцями, а позаяк були ще далеко не старими, то переживали щось схоже на закоханість. А згодом і велике кохання, якщо й не перше, то як їм тоді здавалося, останнє Бо після усіх своїх життєвих розчарувань навряд чи вони будуть здатні ще когось покохати, якщо і цього разу через якусь велику чи малу дурницю знову розлучаться. Так одностайно їм думалося, в основному до, а після вони шукали одне в одному співчутливого співрозмовника, з яким можна щедро поділитися гіркотою від перешитих втрат, невдач, поразок. У Люденюка, крім суто особистісних, як у Ліни Драм, була ще одна, яка не давала йому спокійно спати і постійно муляла, мовного гвіздок у чоботі. Ні, не так. Нила, як хворий зуб, так більш піднесено, бо назва їй Україна. Тобто не Україна сама по собі, як батьківщина, яку не обирають, а та небесна Україна, про яку він завжди мріяв, а два рази в житті спробував докластися до її постання,